Børsen. børsen blev opført i årene 1619-1623 og er dermed en af Københavns ældste bygninger. Sammen med andre ikoniske bygninger, som f.eks. Rundetårn og Rosenborg Slot, er børsen en af de bygninger, som vi særligt sætter i forbindelse med Christian 4. I begyndelsen af 1600-tallet havde Christian 4 indset handels store betydning for landet og han besluttede derfor, at København skulle være fremtidens handelscentrum og storstad. Med en storstad måtte dog følge en børs, og i 1618 bad han bygmesteren Lorenz van Steenwinkel om at påbegynde det nye bygningsprojekt, som skulle placeres ved den nyanførte dæmning til den ligeledes nyanlagte bydel Christianshavn. Grundstenen for kongens ønske om at fremme handlen i København ved at skabe en børs, hvor danske og udenlandske købmænd kunne mødes og udveksle varer, var hermed lagt. Netop som byggeriet af børsen skulle begynde, døde Lorenz fra og det blev derfor hans bror Hans, der overtog projektet og blev den nye bygmester. Den første tid af byggeriet var ikke uden udfordringer, i det den nyopførte dæmning, som bygningen skulle placeres på, ikke havde haft tid til at sætte sig ordentligt. Man måtte derfor bygge boldværk på begge sider og ramme pæle ned i dæmningen, inden man for alvor kunne begynde selve opførelsen af bygningen i 1620. Kampestensfundamentet, murerne og tagværket blev udført mellem 1621 og 1623, gavlene og kvistene på tagets nordside mellem 1623 og 1624 og det karakteristiske spir i 1625. Den østlige gav blev først færdigbygget i 1640, og bygningen skiftede generelt udseende skellige gange frem til 1883, hvor børsen opnåede sit nuværende udtryk. Børsen blev taget i brug sidst i 1620'erne som aktiv markedsplads, hvor man udlejede boder til driftige handelsfolk. I stueetagen var der 40 boder med indgang fra gaden, ligesom det også var muligt at lege boder på børsbygningens første sal. For at stadfæste den nye børs og Københavns rolle som handelscentrum, opsatte Christian IV en inskription på latin over indgangsportalen på begge gavle. Oversat lyder denne. Christian IV, den, den almægtige konge af Danmark og Norge, de venders og goders, faderlandets udmærkede fader, den lykkelige forvalter af statens ejendom, har følgende store kongers berømmelige eksempel og i alvorlig iver for at forøge sine lande med rige handelssteder, grundlagt den danske børs, som her du ser. Ikke til Makurs eller Lavernas hemmelige kunstner men først og fremmest til Guds ære, dernæst til indbringende brug for køber og sælger. Christian 4 var, som du nok allerede har hørt om, i konstant penge ofte som resultat af en ivrig krigsførelse. I hans sidste år havde han panseret alt, hvad han ejede, hvilket også galt børsen. Han pansatte bygningen til storkøbmanden Jacob Massen. Og i 1647 var han tvunget til at sælge bygningen til ham for en sum af 50.000 ristaler. Efter Jakob Massens død købte den nye konge, Frederik III, børsen tilbage af Massens enke. Men senere måtte også Christian V. pansætte børsen, denne gang til Søkvæsthuset. Ligesom Frederik 7. i 1857 manglede penge og solgte bygningen til Grocer Societetet for 70.000 ristaler. I forbindelse med denne overdragelse blev børsen fredet som den første bygning i Danmark, og i skødet blev det beskrevet, at bygningen skulle vedligeholdes og ikke ændres i sit arkitektoniske udtryk. Bygningen har ikke været handlet siden da, og i dag ejes den af Dansk Erhverv, der blev dannet ved en fusion mellem det tidligere Handelskammer og Dansk Handel og Service i 2017.